Gauaren bakardadean Iriko espaloiak Itxasori gabeko ondartza direnean Ontzek Beren begietako Perlaurre kolorez Apeintzen dituzte Biotz galduen lepokoak Iritik urruti Basoan Patsi Ezkiaga kanta baldeke eh? hildakok pizteko moduko bertsoik Kantau kantauleke eh? baino ona beharko da izan Behon de atzo azto bertso saioa bideratzeko moduagatik Eskerik asko Asmatu zenuten Bai, nik eh, proposatu nienari bikain erantzun zieten bertsolariek eta entzulek gozatu eder hartu zuten Asmatu zenuten gidariak, aurkezleak bertsolariek etantzuleek eta, eta laxe kompleto behasaingo udazkeneko bertso saioa tarten tarten hildakok pizteko moduko bertsoaldiak hailea biurniki Eta biara amunean ekaitz, bertso saio baten biara amunean izaten dira, bezperan entzuntako bertsoak bueltan, bueltan, buruan, nahiz eta zu kantatuak ez izan. Ia kantatu orduko ez da, jartzen gara kantatu dugun horri, edo beste kantatu dutenari begira. Zerbait kantatzeri bai, zerbait esaldiren bat, e, punturen bat, badabilkizu, buruan bueltaka. Ba, saiotik asko gustatu ditzai dan. E, nik neuk egin nion proposamena aitor mendiluzeri, gai berari saioan zehar bi aldizkantatzekoa, lehenengo aldia zen idak idala egiten dena saio berean, eta gaia horrela zen, goizek, e, harratxaleko zazpiak dira, eta zure txeko balkoitik parkean umeak jolasean nola da begira zaude. Eta lehenengo aldiz zuenean lehenengo bertsoa ikaragarri gustatu zitzaidan, gutxi asko esaten zuen mutilak ikusten zituela, umeezkoak umeak baina mutilak zabuetan jolasean zeru azarago, gorago eta gorago, zein baino zein gustorago, baina eskuinean eskina batean neska bat bakarrik dago. Asko gustatu zitzaidan. Kaixo eta ongetorri... Itakara! Itzaren ahots, josekaitze eta iratego ikuetzea, teklatxon mailan Mari. Fiertate, ba, ea guk ere, hildakoak bizteko moduko, saio egiten dugun, hemen txe, itakan. Ila Gaur ozka musikari. Badatoz bidean badatoz urkomenaia eta nagore etxabe. Ijuntzean arratxean arratxeko zazpietan ataungo lizarra usti gainean emango guguteen kontzertuaren aurretik, hemen txasegure egratian. Eta ataunen bertan zain, Monika Arratibel. Lakabdean sukaina. Eta zu hor etagu. Hemen Mari ere egingo diogu bisita, Andoni Salameerorik kutxiki bat ere bai Eta sartu irten bat Ernanira. Denbora mango dugu gaitz. Saiatuko gara <laughs> denboran kavitzen. Egunoan entzule, hau itaka da. <haz> Tesarilunzea Eta bibiok ok saturaraner Eunoa ochien Eunoa bai Aparkalequa Irudi bat eta irudiari zintzik hitza Ula dua kaisanu beitalka Eztakit gaurko irudiaren kolorea zein den. Eztakit zuriz edo beltzez jantzia datorren gaurko irudia. Bait, beltzez agian eta zuriz tindatua ba, ez, e, kolore desberdinetan. Eta gaurko irudia santu guztien eguna izan da, ba, gure kanpo santuak edo ilerriak ez. Egun heriotzari e bai, agurre egiteko edo lurperatzeko moduak eta ba, lurperatzeko edo e, hildakoa zabaltzeko moduak e, asko eta asko aldatzen ari dira. Baina orainindikan gure ekaposanduak e, edo hilerrrik e, eta egungo gaurko egunean, ba, bueno, bisitari asko jasotzen ditu. Eta hori bada, bada, zerroa esaten dana, bada, bueno, eriotzak pertsona guztia berdindu egiten dutela. Ni ez nago hainseguro, agian geroz eta gehiago, baino, bueno, bai, e, zenbaitekan posnatutara jun da, e, e, maila sozioekonomikoa nahiko nabarmen, e, nik esango duken lehen gehiago horri e, izaten dala ez. Liburu bat irakurtzen ari nahi, Juan Cruz Egira bideren liburu bat eta bai, eleberri bada do eta bueno, nahiko sartuta nago bertan, oso gustura ari naiz irakurtzen eta tximaluzea lurperatzeko e, era modua, ez? Urrengo egunean tximaluzeari lurman geni on polloen. Hiruro bakarrik agertu ginen, bilbur emailarekin batera. Handi pixka batera etorri zena apaizari, keinu bat egin nion bakean uzgintzan ez genuen izen jarri hilobian, mirenentsuk arroza gorri batu zi zuen gisa besterik ez. Ordurako barnepoza apaldua zitzaidan, eta hunkitsu egin induen neska maiteminuaen keinu xumek. Nahikualan izan nuen malko hihe usten. dena dela, orain lerrrira itzuliko banintz, ez nintzateke gauza izango tximaluzean non lorperatu genuen jakiteko. Juan Cruz beriden, azken azkena Leiberritik hartutako pasartea zango traba liburutik Mundu zabaleratorrita nahiko gertuan izaten dut, batekin da bestekin hitz eh, egiteko modua eta halaxe esaten eh, zidan atzo bertan Mabelek, Emabele eh, Nigeria arneskaba du Eta hortxe Laskauko monjako horretan, hori ba, izaten zidan, ez eurak 40 urte azpikoei lurre e, etxeko sailetan ematen diela eta 50 urtetik gorakoei ba kam amon komuneko kaposantu baten, ez Iletak eta Nigerian oso garestiak izaten ummen dira hainbat familielik eta famili ba, kredua eskatu beharrean ere izaten direla ba, ba, hildakoa e, hildakoari lurre emateko ez eta bitxi gisara da modura bai ba, bueno, mabelen aita bera ba, lurperatu zutela e, e, txeko lur zailetan bere... Gela, logela eta, eta guzti, ez? Eta, hau, ba, zenbait, zenbait, nigeriako zenbait bastarretan, ba, nahiko, nahiko oikoa omen da. Eta gero, ba, urte hurrenetan eta horrela, ba, bueno, ba, familia artekoak eta juntatzen direla, lagunek, bizi lagunek, e, kuadrilla hundia, maibaten inguruan, e, janez, eta jan ondoren ba musika, dantza eta kantua izaten dala e, nagusi ez e, tartean ba malkoak eta eta irrintziak ere bai. Nepalera saltu egiten baldin badegu kapilek hauxe esaten zidanez, e, bueno Nepalen e, religio nagusia hinduak dira, gero budistak eta gero bueno kristauak ere badira. A ubea indua da eta bera komentatzen zidan kasu honetan, ba, gorpuak erre egiten dute errekaren ondoan eta errautzek eta errekara botatzen e, dituztela, ez? E, bere kasuan, eh, familia errekatik e, lau ordutara bizi dira eta lako kasu bat ematen dan e, horietan, ba, bueno, ba, zerraldoa bueno, lau lagunen artean hartu Eta eta lau ordtan e, oinez, ba, errekaraino inguratzen inguratzen dira. E, induak eta hildaakoa zuriz jaten dituzte eta budistaren kasuan ez ez, lehen amamalhau egunetan etxekoak e, egunean otordu bakarra egiten dute, eta eta or, otordu hori e, Gatzigabekoa izaten da izaten da, ez? Gatza umenda, ba bueno, ba bai, e, gorputzean eh bizigarri modura sartzen degun gaietariko bat eta orduan ba bueno oitura hori daukate, ez? Gatza gatzi gabee ezukaldatzea Eh, Pakistanen eh, hildakoak eh, zerraldori gabe lurperatzen dituzte, gero sukainak ere esango digu, hau ez da, Pakistanen kasua bakarrikanik esango nuke musulmanen kasua, eh, kasuan horrelatxe eh, zeatzen dituztela, lurperatzen dituztela, jaio horrelaxe jaiotzen geha eta jaiotzen gehan bezala, ba, ba lurperatu, ez? Lehen berrodi egunetan ustegunero familia artekoa lagunek elgartzen dira Koran irakurriz eta beraien errezoak eginez. Hau ere berrirosan ba hori, ez musulmanen kasuan. Hemen eh, santu guztien eguna bezala han eh, ospatzen omen dute ba azaroaren erdialdean eh, egun hori, ez. Eta bueno, haue eh, zenbait arrasto ba mundu zabaletikan egarritakoa, eh, ez. Eh. Gure honetan, ba, bueno, lurperatzeko eta zabaltzeko modu desberdina daude. Eta, ba, berdin kapo zantua edo, edo errautxeke zabaltzen dira. Edo baso barren batean, edo itxaso ertzean, edo, edo mendigaim batean, ez. Eta, hause, bai. bat Hori irudia? Eta iruditek zentzelek garride gozunitza? OROIMEN Ikusi entzun ikasi sentitu direna gogoan gordetzeko ahalmena gogoa iraganeko oroitzapenen gordelekutzat hartuta ez Eta oroimenean gordeta, ba, bueno, hortxe izaten ditugu, gure maiteko guztiak, e, hildako guztiak, nire kasuan, ba, gertuen eta estuen, da, lastan duen, ba, hoindala malo urte, e, hildako zea, eze, haike. Eta hortxe, oroitzapenetan e, gordeta, oroimenean, eta ez oroimenean bakarrekan, baita ere bihotzean ere bai, ez eta gustatuko <coughs> litza iraketan, ez, kaitzek dela e, urte batzuk, e, bertxotan, txapelketan, e, gaie e, e, hildako, hildakoen eguna, eta bota zituzte, zitun bertsoak e, entzutea, ez. Bai, gogondet, e, 2007-ko txabelketa azala, azalaren bata, e, santu guztien eguna, Hernanin eta finala urdenak izango ziren, e, Gipuzkako txabelketako finala urdenak, eta kartzelako gaia, ba alaxi ez, zuk esan duk bezala santu guztien ingurukua jarri ziguten, oker ezpanago aspaldian etzara ilerrian izan uni honetan illerrira bidean zuaz. eta neri ba, gaia jarri orduko ba aitona ez da etorri hitzaidan burura bimi eta hiruan ba, zaharra ere etzelako ba ez, ez urte izango ziren hiru bai, bat. bat urte e, dos, edo bai. eta ba bizi bizi noen oraindik e, aitona zenaren oroimena berarekin e, igandetan eta egiten dituen pasioak Antigua ingurutik barrena. Eta... Ba, Oroitzapenaiek eta... Eriotzak eta... Eragin zizkidaten sentimendu guztiak... Ba, Bertsotara ekartzea... erabaki nuen... Oso azaletik... Oso azalera nioekarrita... Barruko guztia eta... Berriki irudiak ikusi ditu dan ean... Ba, Unkitun haute ez da... E, azken urteetan audioak entzunak nituen, baina polita da duela ama bihurteko irudiak ikusteaba bertsoa nola sortzen ari naizen. zen. Bueno, irudiak ortsa daude, bertsoa.com e, atari digitalean, atzo bertan zintzilikatutako irudiak. Gratibidez ezin ikusi, baina entzun behi. Aspaldien etzera izan, ilerrian. Unionetan kamposantura bidean zoaz. ZUR ETA LUR, XOR ETA LOR, BIZITZAK ERI OTZA ZOR, ERDI ZIRAUN, ERDI xator. MALKO BAT xaltoka dator eguzkiaren azken atxean iluna barrez bedankor kanpo santuko lehiat ilari doiki eman diot Amor goiko echea muchi capaci a lashe or lore arteko ceremonira la rosa batekin jator Lehen zurekin etortzen nintzen, orain zuregan anator, orain zuregan anator. sia miñ igurtzi etzi pena sen nagushi errosario tangusi ni otoitzean jesusi Aito namaite zubezelako gaixorik ezdet ikusi. Damabeltzaren igitai itxak zaztatuaren itxusi irri barrea erditzeari, inoiz etzenion utzi, zure indarrak, zure biotzak, zuk zenidan erakutsi. Ez hiltzen zen bat saiatzen geran, eta bizitzen ze eta bizitzenzego gutxi. <gülüyor> Ezehak jotzen zuen, ta oztuak erortzen, herri bakarti aretan. Gabuak luzeak, ta igunak luzeago bat. Ezkaratzatik, behasein goerreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadurigoxuenak behasaingo erreka jatetxean igartza jauregiaren parean kalia pasaden mendebateko tabernan tabernaria kiendean eta trenan Etabago azartengo zikloko hirugarren lagunaren bila. Eta trenak, egetan, erak. Urrutitik antzematen da, handauela, handauela Monika. Igiadatxik horrizta ederrak ditu Monikak. Xasiz koloriak kaletan, gauar gizarragan. Monika, errati belkaixo eta onge torritekera. Egunon. Monika, lehenengo aldian inguratzen zeitzkiunei beti galdetzen diegu, eta Monikak nola aurkeztuko luke bere burua, iruitzetan, gutxi gora bera, gutxi asko iruitzetan? Lantzale garriria, zuhaiz unguizetik. Bueno, esango noke, eh, ba, persona alaien aizela, eh, launei launtzeko pres dauna, eta jolazgurek ibizzen dana istura na baritzen herriaren uretan trist... bajo las erakogori ere gustatu koltzeuge larun bat goizetarako pitin bat utzeko bazenuta gurekin jolasean arituko bazena monika presta bai <laughs> bota zerdezugar kontatzeko bueno e, garaien garaikoa biharrezitzen dela eta gaurko halloween eta santu gustin egunaren inguru jardute arabakiet Manaiz ba, une angula sailasailegi gara ta entzuteko irrikaz. Nahi Naizozena Monika. Askorentzat gau iluna, mundu beltza. Beltza argitze aldera kontu eta komeriak ekarren aini tutzke gogora. Batek baino gehiago diote. Halloween. Hoi da oi amerikana da. Jankyen kontuk. Ba, badirudi garai batean ere ospatzen zela gure inguruetan. Nerabeek baratzetatik kalabaz alaportu, ustu, kandela jarri eta bide bazterretan eta toki ilunetan jartzen omen zituzten. Animen deitzen omen zioten. Izan ere, orixen xana idu jalo guinek. Anima guztien gaua. Ala eta guztiz ere, oitxurea izatetik aratago joan dela uste dut ospakizun hau. Konsumismo gogorrera zuzendu da oitura. Oitura zaharren zale nahiz baina ohituratik konsumora pasatzen den salto horretan galtzen du niretzat, kultura edo ohitura horrek izan dezakeen xarma. Gainera, garai batean gure aurrekoek Halloween ospatzen bazuten, tristea dago horta zer gogoratzea eta belaunaz biziz belaunaldi ohitura galtzen joatea. Honek ze pentsatu ematen dit, ez otegera gure kulturari egusteko gai, besteen ohiturak hartu gabe. Agian gure aitonamonek animen gaua edo gau biltza ospatzen dutela jakingo bagenu, ez genuen Halloween ospatuko. Halloweeneko mozorro, maskara eta plastikozko kokakalabazez, denda askotako estanteri ia geien akartzen dituzte unauetan. Humeen irrifarre eta iluzioak ere asko balio du. Atzo zorion txu ateraziren eskolatik, beraien kalabazak margotuta. Eskulan ezberdinak eginda, gura zuztua eman aita beraien bildurrezko maskarekin. Baina, benetan oterakite zer resan nahi duen atzoko gauak. Anima guztien gaua, ziurrazki, ume horiei hildako ez apena zitzegin zaie. Ez ta eriotza zere. Gure artean ikara sortzen duen gaia baita Atzoko gauean, hildakoen espirituak beraien familiakoen etxiak bisitatzen omen dituzte. Etxi horretan, hainbat hildako, hainbeste kandela lapiztude eta zideritzaten omen ziren kandelaren bazaltaba zen, espiritu horiek amezgaiztoak sortzen omen zizkieten familiakoi gau guztian zehar. zeantoriolluna nire iritiz batee polita ekainian zen duten gure itixona modesto Bart ez nuen kandelarik piztutati ta gutxiago kalabaza baten barruan auskal Oze joan etorri ibili den kaletan ni gaurkoan ere mahjoolo egin dut Ammet goixotan. Antzera, antzera, mendehak, ta mendehak, zai egon denaren, tristora nabarizen, erriak. Eta tristora nabarizen, erriak. Monika, ikona modestorik eta ikona patxerik bana, Monika eta iratein partez. Olida. Nik ere maho lehendete, genbart. Olida. Ba, edera, Monika, zure bizipenetatik sortua mila-mila esker. Gusto erantzun dugu. Astea ondo ondo pasata, eta ez dakitua gutxi gura datorren hilabete arte edo? Horida. Segi ondo, Monika? Berdi. Buzi bat, edo? Geltokiko abure gare Antzeran, antzeran Mendean, ta mendean Zaiegon denare Tristora nabarizen Erriaren Tristora nabarizen herria retorn mindea tamendea sa llegó en tristura navarisen herria Etxearen barnean Sartu naiz atzera Zuek kutzi aztarna Haiek Bilatzera Jantziak Kargazkiak Zureka mamilak Izan zen Garai bate Lekuko Isilak Iok naiz intuzketet Ikusi Perirono zuen ena ocha astiro, sol etxe astiró eche un chonetako isiltas un autzi dice velan no la hora Euskal Herrretik Bueltan, Nigeria, Nepal, Pakistan eraginde usaltoua heldu da eta egun... Eta zuzen, zuzenean, laskau eta Maroko lotu nahiko ninuzke sukainaarekin. Battsi zitzaigu bitza Zure bila etorri baiitz ereere kontatzea nahi genuke zuzen zuzenan kontatzea ea eurek nola bizi duten eri hotza urtzurea estalizar de modua asadoran eurak dira marokoharrak udazkena kaizue zer liluradua su kaina Kaixo Zer moduz? Ondo ondo. Gaurko eguna zuentzat ere ez dakit ospakizun izaten da ildakuen eguna ospatzen dezue. Lehen ez dakit Josekai aipatu dugu azaroaren erdi aldera edo e, egun bereziren bat edo izaten ote duten musulmanek. E, Nola bizi e, egun hau gaur beste egunen batean ospatzen duzu ez duzu ospatzen? Bueno, guk ez taukeu egun berezi berezik baina ez dakit E, normalen badago egun bat azaro herri alden ospatzea, no? Zin maz, uzazta, egun berezie hilako e, e, bisitatzego edo ez dakit ezta. Zegitura ditu zesukaina eh, ingurukoren bat, familiakoren bat eh, lagunen bat hiltzen denean eh, nola egiten da tratamentu hori? egiten da hilako airekin eh, ingurukok nola bizituzue eh? mm, ze gertatzen da? Norbait iltzen denean zuen inguruan? Bueno, eh, ez dakit eramaten da azkar-azkar era hilako eh, agarroitzeko. Eta gero jartzen zaie, eba, eh, usai, usai ona zauketen gauz batzuk, usap berezik, ez lore eta ablako gauzak. Eta gero eh, jartzen zaio tela txuri bat bezala berezie, eta garri-garri egun barra uzak azkazalak mozten zaie eta ilaken du talako hau zasko. gero azkar-azkar e, enterratzeak hon barrauk egun, ezin da demorazko egun enterraua be. Eta oi, sin mas. Eta guain Fantimak esplika dugu, ba juten e, illakoa eramaten denen zementerioaz egin da, e, eta egun hartan ze Nola jienean da uste. Ondan esorduan Fatima. <risa> egun hon Fatima. Egun hon. Zer reguiten duzu ea illerrira joatentzaretenean. Nola bizitzen duzu egun hori? Norbait tiltzen denean, eh kanposatu inguruan zer gertatzen da? Bale. Eske guno musulmanen ez daukago heldakoak bizitatzeko egun merezik. Baina normalean jende gehiena, ostiralean joaten da heldakoak bizitatzera eta egun artean beharrezkoa mm, da podei diru eta janaria ematea. Han hildatze ja, hildako entzako korana irakurtzen duten musulmanen liburu -a zagratu. Ah. Hildakoak hiltzen menean handik e, iru egunetara explikatu dugu gauza bera egin beharra egun beharra dago eta handik berra horneguetara ere bai. Em, eta ja. <risa> Fatima, gauzatxo bat, e, egunerokoan, e, ez dakit ba azkaltzen ari zaretenean etxean edo afaltzen edo eta familia horbait hilbaldin bada, ba amona, aitona, familiak idaren bat, askotan hitz egiten da, berataz, askotan e, oroitzen da familia, e, familian hildako pertsona horietaz? Bai. Askotan izaten dira goian baina hitz egiten da hortaz heriotzaz hitz egiten da. Bai. Eta corona eta koronai, em, eta hori. Uh -huh. Oso ondo bikote. Ba, mila milla esker, zuen errealitatera, errealitatea ba gerturek gerture zuzen zuzenean. Eta tornasten ere kontatuko digu zure beste zerbait, ezta? Datorren hastean kontatuko nigozu beste zerbait Gaur alatukatu eta datorren hastean beste zerbait Beste kolore batekin vale. Konforme, aste vale. ondo ondo pasa ni Eskerra jo Adios. Atzera Zuek kutzi azterna Haiek bilatzera Jantziak kargazkiak zure kama, milak Izan zen garaibate Ekuko isilak diok nahi zintuzketet Ikusi perriro zuen naotxa entzun Astiro, astiro etxe utxonetako Isiltasun hautsi bizire lan sentitu Nola horain putxi eta eguna da motza Abendu BATEZ autxi zitzaigu biotza Zure bila etorri baintzen heriotza Harrezkero bezut kaabiltza UTSUNEA modu bat gutxa estalizalde Zaroan zuaita ama abendua Udazkenak aizu ezer li luradua Horrela da bizitza denboralekuko Uda agortu zaigu oartu orduko duko Uda berria dugu Ustez negua inoiz ez dela eduko Interneten aratona honekin egindet topo. Horra hornitramu dira. Beremu xura helurrada eta. Suami... inork bat baino gehiagok izan izan dit. Idati kalean gorata beranenbiela tonostiako kaleetan urkorekin eginuen topo. Nik ez dut sekulalako zorterik izan eta hartu lepotik eta ho ekarri dut Zuabilotsza Espaina Bertan nurturk biziko dira nirebularaina. Ez da bakarrik etorri etorriurkuenaia ja, nagore txaberekin batera etorri da. Iriktuak hiun nabarraren. Arratxean kontzertua eskainikulte Lizarraustin arratxaldeko zazpietan. Eta ez eskuak berotzen joateko. Arri goiztara betor gurera. Ona honbitat du ju, segure ikratira. Arri goiztara. Ez beiz lotxatu horrik usilaz buruak iluntazarak. Arri goiztara. Entzun, entzun espazio infinituaren ishiltasuna, entzun kaleak korrika, itxibegiak, eta entzun. Badira pauso mutuak, badira erritmori gabeko txaloak, Espaini isolatuak, izerdia tantaka tantaka laberintuetan, tantaka tantaka. Badira oholi gabeko txalapartak, badira irrintzia kurpean, Bada isiltasuna Baina enzon enzon. Larostuak kotorri dauzka, Krabelina kamabi Urumeakgurauen. Urko ikasi egiten da, entzuten. Ikasi egin behar da entzten. Ja, ikasi behar entzuten. Mm, Ze galdera sakona <risa> <risa> Ba Bueno, entzuten Eztakit nola esan Igual aditzen ikasten da Baina entzuten jaiotzen da Eztakit nundikan da. <risa> Atentzio jarri behar da Entzuten dugun hori Ulertzeko edo naikoa da belarria jartzea Burua ere jarri behartza jo belarriari Homen nola baitz esta bura jarri behar ez da ezer jarri behar ez entzutean entzutea ekintza naturala da ez? ekintza animalia ekintza bas basatia izan daiteke ez ordun e entzuteko erasko daude baina agian pentsatu gabekoa sakonena izan leke ez dakit urrok konposatzen dunean non konposatzen duen zeinta zure txuko txoko gustoko hori konposatzeko txoko gustoko hori konposatzeko konposatzea ez da gustoko gauza bat nahiko nahiko sufritzen da konposatzen iruditzen zait. gero oso gozagarria da Ea... Horretan egotea ez, ta nolabaita kantuak ateratzea eta gero kantatzea, baino baina komposatzea nolabaita ez dakit, prozesu mingarria izan daitek eta normalian ba etxean. Bai. Eta alerein nioiz ez dezu lana bakarrik etxean ez, beti nahi gabe. E, leku guztitan da zerbait buruan ez komposatu sortu egin daiteke isilik isiltasunean Bai. Bai, berda, gainera. Eta adibidez, e, ni sartuko zuk komposatu edo sortzen duzun logela hortara nik ez nuke ez zer baina zuariko sinateke zerbait entzuten zure barruan. Baiteke, bai. Bueno, bai, baihala. <laughs> Nagorek nola la du konposatze kontu guztia. Nagorek sortzen du e, momentuan ez. Ni momentuan honei lagun ditueiot artista honei eta bada nahiko lan hori <laughs> Eta Nagorek oraintzi ulertzen du urko zer esaten den entzutearen eta isiltzearen eta isiltasunaren eta entzumenaren inguruko kontua be ulertzen dizkio. Bai, bai, ulertzen dizkio. Bai, beste era baten. Azkenian laguntzeko ere ba askotan isiltzen bir. Eh, Bikote, urkon menaian, agore txabe, kaixo eta ongit horritakara. <girra> <girra> <girra> Ez dakit nola eh, ezagutu zenuten, Elkar, eh, batzuk jartzen dituzte iragarkiak eh, fakultateko paretan edo Vai. kaleko denda bateko kristalean, eh, bateria jole bat edo perkusionista bat behar dut eh, nire talderako, edo nire ametsa da talde bat sortzea kantari baten bila nabil. Ez dakit alakori jarri zenuten edo nola, Elkar, ezagutu zenuten? Ba taberna, taberna baten, eh, jam sesion baten, donostiako altzerri tabernan, ez? Bai, alderubeskaitan. No. Kontzertu bat ikusteak junginan, eta gero ba, lehenu guainez, baina aukerazion, ba, jun eta jotzeko zeudenak, eta sortzezan, ba, girua. Eta antxe, ingenun topo, eta niken un ezautzen urko, eh? <laughs> antxe jotzun, lagore, lagorek hartu zituen makilak, eta horre hibil izan jotzen. Hau da, aukera bazen, aurretik prestatu gabe, bertaratu eta, bueno, inorke, e, ez dakit, oltza gainera, edo jende aurrera atera nahi badu eta bapatean erdin improvisatu, zegoen jo nahi badu, atera daia egin dezala nahi duena. Bai, hori da. Eta hortan genbiltzala, ba, azalduzien Urko eta Fernando, eta hasi asintzien behiak ere parte hartzen, eta, bola ba, zen, jo, eta tragotxo bat hartu, eta berrik eta piskatien, eta... Bai, orpizkabat, e, ezagututa kontaktu hartu ez. Bai. Momentu hortan ez geunden e, perkusenista bat, baten bila. Baina... Geo akordatu zen. Geo akordatu zen. Ez takiz ezan nio, baina... <laughs> zerbait, zerbait uk, uk, ukitu. Ukitu bat utzi zuen nagorek zuen. Claro. txiki bat sortu zen. Noski, bai, bai, bai. <laughs> eta akordatu, deitu eta nagore jaur durakoetzen gogoratu ere egiten urkorekin. Ja, zuen. <laughs> Ez ezak, acordatu, acordatzen izan. <risa> Enun espero dei hori, baina bueno, un gitorria eta eta ikasteko, ba, oso ondo. Orain atzera behiratu ta egunura alagoratzen duzu zortekoa gu. Han elkartu gineneko hartan biokan egoteagatik. Bai. Bai, bai. Duibabe. <risa> Hametx, zatoz jadani gana Nagoko nago zen baden Na hori bora zari gara, hau gertatu duzela zenbaden bora pasada? Ba, hilabete batzuk urtia ez dain, baina, bueno, baina, baina, baina, baina, Eta hilabete hauetan, zeurko ezagutu du nagorek. Nik baina beto orkaztuko zenukezuk, urko. <risa> ez dakit, pa, ba, eneko eklektikua da, tipua. <risa> baina bai, balaka bere kantautista daitzen diotnik, ondo hartu zuen eta txarra ez da. <risa> bai, ikutu melankoliko xamarra badu, sentibera, baina gero bere, ba bere hortan, bere baitan punki xamarrare bada. Sak, hori denan, hori dena, hori marmitako eder batin eta hori da urko <risa> ba hori da urkomenaia tu ziguten ten ten te entera tu ginte sen sen serizan sen gura a betzenitza ropera gura betzenitza urkon ordanagoletxabe <risa> <risa> Mm. Zer esango nukea? Nazketa bat ere Ez? Zer esango eh? mm. nukea? Basatibat Artista, noski? Oficiala gaina. eh? Oficiala, daña, eh? Oficiala. Ay, Titulo dona Dike, bai, eh? <laughs> <laughs> Biokea, arte derretak Zer esango nukea? <laughs> eta eta nolabait ez kit, gauza asko biltzen dituaintzinako eh. ez dakitea eh. purutasun haundi eh. ez dakitea eh. gaur egungo ez jakin pop punk <gülüyor> Biokar pasata <risa> eh zu garramurdikoko baltzulotara <risa> artistak, artista ofizialak. Ofizialak. <risa> arte Derretako fakultateko bi gehiago. Zerbait anitza baldin bada, hori izango da Arte fakultatea. E, nolakoa da? Anitza, aldrebesa eta arrosa. Zarrosa esan behar nuen nike, eh, bai. Bai, kolore hori eztik zi ez duen aldatzen, eh? Psikaneko... Magenta arralu. Bai, bai, urdin hau beto eh? <laughs> <laughs> e, urko norbetek esantzizun modeloak pasian ibiltzen diren holtze gaine hortara igo eta hortik egin kontzertua edo ziribur ratu zeizun banoa ba hor gora eta... <hazitza> nere lenengo kontzertu eman nuen hor, bai. Itzan zen ma marratzketako, ose, <laughs> <laughs> berez asignatura marrazkia zen, baino... Baina jo irakasleak esan zuen, e, nahi duten nahi indezagitzu eta hor duen e, holtza horretaz baliatuz ba nire lehenengo e, eman alditzoa eman ez genin laukantzuta. Akasori gehiagotan egin beharko genuke edo gehiagotan esan beharko ligukete e, errespetu minimo bat abia puntutza tartuta egin naidezuna. Ikasi beharko genuke nahi deguna egiten eta kaso ez digut erakusten eta ez dugu ikasten. Bai, egia e, beste arro batzutan ez dala hori asko lantzen, ez? E, bai, proposamen bat eman eta egin nahi dezuna. Osa ez, e, ez egin nahi ez dakin nola esan. Bai, e, gauza ez zure inguruan dauden gauzekin ba moldatu zerbait adirazteko baino ez dizute esango. E, poema nahi dudan o kuadro bat nahi dudan o, Bai... Ariketapolitada. E, ez da askatasun betea, baina hogei seguntu dituzu badaukazu mai bat, badaukazu kristaldezko baso bat, e, gu isilduko gara egin nahi dezuna. Ispiluari... Begon daizla Bezua iritsi zaigu <risa> Zerbait entzunta. Ura, urkoren eztarrian bera irriztaka <risa> <risa> Performatzen <risa> barruan zego beneetako bizianun zen galdetu du. Hamau urterekkin urko hasi zinen hori zeizaten da, bapatean, aurre prestaketa bat ere badago gaztetxoagoa zaren horretan, edo batetib ez zera eztakin nork, ez nola gitarra bat jartzen dizu, hau zuk zuk hartzen zu gitarra bat eskuetan, eta zerbait ateratzen da hor barrutik eztakin nondik. Bai, nola baitu laiz, bueno, nire kasuen ere gitarra arekiko kontaktua eta harremana izan zen... Neren txean e, bai, amonak inbizigenean baita eta amonak jotzen zuen gitarrak. Nahitak ere baita baino baina betidanik ibilibea ibili horren barruan ez, gitarrak e, zea bazter guztitan. Eta hasten zean pixka bat gitarrakin hausnartzen e, eta akordeak bilatzen nahi gabe. Ez takitideiak sortzen dira eta... Ui, gustatzen zaizu joku bat eta herrip piikatzen duzu Erre pikapenarekin ezdakit ez nola esan struktura agertu daiteke eta hori izan daiteke kantuaren ze hasi bat eta eta la abiltzena ja. Beste nahurrean jartzearen aurko, zer da behar bat, importantea da bestehi erakustea, bestei kantatzea, bestei kontatzea norberak buruan edo barruan edo bere logelan duena? Ba, ez, berez, ez dut uste hori denik, eh, mm, ez da gitazken fineko... Ekintza, ez dakit Publiko gabe badago Musika eta badago Egon daiteke kultura baino Baina Agiantristiagoa da Hago Egon daiteke, ez e, Orduan behar da Ikertzaile bat e, pasatzeko eta Dolabait konturatzeko Baina bueno, berez kultura Danok dakago eta danok Garaka pask eh? kulturaz disfrutatzeko bakarrik egon da ere Ea. gero publikoarekin sortzen den harremana eta eta bestekinza hori bat oso importantea iruditzen zait. Baino ez du ez da beharrez, behar beharrezkoa iruditzen zaite eh? bestea sostengatzeko. Baino beste gauza oso ezberdina ba sortzen da. Gauzabat da komposatzea eta zurekin gauzak e, moldatu eta eraldatu, Eta beste gauza gauzabat e, publikoarekin sortzen den erlazioa. Hori musikak daka, e, daka ezaugarri hori eta nahiko potentea da. Ta, eta ere da hilbitzen zaidala ekintza bakar bat. Horrere badago, horre badago. artea. Osea, esan nahi bete naiz eta ez komposatu, iguala bertan o kantaldiaren bertan badago. Beste gauza bat dana. eh? Egun batean Donostiako kaletara saltu egiten erabaki zanen. Bai. Zargatik kalera. E, Zetxoko zenuen. Maiteko ez dakit toki berean esertzen zinen edo kokatzen zinen edo zutik egoten zinen. Zutik, baina... Zer du kaleak berezia? Kaleak daka bertigo izugarri bat sortzen du, Zodo sortu dezake artista baten gane. Zera... Kaletik pasa daiteke zu asko maite... Zaitun norbait, baina bere ondoan zuasko gorrotatzen zaitun norbait. Ez da antzoki bat bezala, jendia badijoala, badaki zertara, sartzen da eta nola zure ekarpena entzuteko prestagoena, eh? orduan kalean dago dana. Et bi ejemplu ejarri ditut, eh, nola Ekstremoak dianak, baina, bueno, e, bi esenplu hoien artean, ba, dana. Edo zen. Anekdota berezirik, bai, edo dena da anekdota kalean. <risa> dena izan daitek anekdota ez da gitu. Bai. Munduak zer erakutsi dizu. Munduak? Han, hemen, bidai asko egin dituzu kanpora. Ah, Ane de menú lisara toki esberdinetan. Bai, ia izan da. Bueno. Sea América con vida ya Santiaga o Horikaleagatik bai hor badago anekdota bat o ez eh eh hasta git bicepen bercibate kalanengolako abesten ta eh elkartearen ez dakit bigizoneo pasago mentzien ta diskoa erosiziaten eta eraman zuten ara eta ni ez nun hitz egin beraiekin baino horren esker aukera eukin nuen gero juteko konbui datua izatekoa eta eta hori ez dakit, bai izan zala goza beretzian eretzako Oso gauza gauza esko ikasi nituen vida horretan ta suerte a sentitzen nintzen. Nola definituko defini tu coste no Urkomenaiaren musika. Musika. Zorkuntza. Zorkuntza. <laughs> jo, se sale. Tik tak tik tak Bona <risa> hau bueno, da eh? Urkomenenai hau da, Kantuan! <risa> Eskilarak pasatak Kalturi nora ezera aurkitu zaitu Desioren batetik erori alzara Zerbaitek zauritu alzaitu ibilbidea a a Zaletarkatuak korot mauka daude Eta lurre aldokatza igurtzen da Balkoak pozetz jaiotzen diren leku ezagutzen du Itzalak pero zauriak oso maitasunak asetzen zaitu lehen baino le garaio nantzak ez haugarriak behar ditugu zeraren eta gukta garaik ideok ez baitugu beste txanpari ez alda egokia ba aurrera tzea urteak gainetik ero aldiaren mugatik nabili urdailak kunkituri gelditu zaizki Urko imaginatu zuetzarela urko menai eta entzuten arizaela urko menaiaren kantu hau zesango zenuke beira hu osondo egiten du Baina, hobetu mm, dezake hau edo. egiten duen musika mota, aurla da edo distantzia hortatik. Distancia hortatik. Zerangazen oka diez entzuten ari ginen kantuaz. Kantakintza hortaz. Oso zaila da, ere. Distantzia hortaz. Baina, bueno. Behin eginda kantuak eta kriston kariño hartzen diezu nola kasu honetan justok hartzen diazun kasu horretan horneraitaren nerea gitarra dago grabatu eta ezinet hori ahastu zaila egiten zait zorrotz eta batez ere denbora pasata grabatzen zaudenean eta lantzen zaudenean bai noski, izan zaitezke oso zorrotz eta oso baina nola bai ja finkatuta dago nean ta... gauzak baretzen dian nola Disko bat grabatzen dezunean beti dago kanturen bat esaten dezunean, joepuz, hau, igual, mm, ezkarra go, o, bantxoago, o, o, berriroa hotza hemen, o, ez daiz gustatzen nola ateradan <laughs> silaba, o, ez daakit. Baino denbora juten denean pasatzen, nire kasuan bintzat, e, eh? piskat, karinho gehiagoekin behiratzen dut, eta, eta, eta ezain zorrotz. Zorrotz garaia pasatzen da, ez zorrotz garaia oso, oso potentea izaten da grabatzeko garaian da editatzeko garaian, nahiko kritikoak be ja, eta baina behin pasatia ja, on ja, ez, ez dezu berriro buruan sartu nahiize kritika hoiekta. ez ja hordagoeta. Nagorek disko asko ditu etxean? Baten batzuk bai, baina, bueno, egia itortu berbaldin badet, e, neko pirata naiz, eta musika asko dakat e, jetxita. M bai, aiz pekatarin <risa> Musika asko entzuten duzu? Ikaragarri, eta engabe. Era guztitakoa, ez daka mugak alde hortatik. Bueno, piskatak oso, puntz, n -z, n -z estilo horrekin, diskotekero horrekin, arazotxo batzuk bai jod, baina gainontzian berdin zaitu eta bai, etten gabea itzen dut. Eta entzuten ituzun mila kantaogien artean, tarteka, tarteka sartzen da hurko kantari? K Komeni, kantu boki kasteko hore. <laughs> <laughs> bai, bai, sartzen da, sartzen da. Bateria aukeratu zen nuen, agore. Zergatik? Ba, ez dakit, baina betidanik izan dut perkusioakiko alako lotura bat, eta asi-asi eskuso nioak inasin Etxian bat zeon bat, ama azizan eta aprobatxatuko ezut, apolita data bakizu txikitan pixkat, ba, domatuik egaitu uste. <laughs> baina aziala konturatu nitzan ez hori ez alaneria eta perkusioa, ama perkusioa bateria. Eta kostazan, eh, onartzia hartzia, bakizu, haituen ba. behar muti, lan kontuak eta ze, eta... baina bueno, amen gaude, geroztage jogea, eta honek ez du entenditzen ezko mutila baizik eta pertsona bat jotzen. Sentimentu pixkatekin eta bestain beste gogokin. Hoxe da. Urte asko, asko asko ez, baina batzu pasatu dira. Aldatu da kontu hori? orain e, ama urteko neskatu batek, amari zango ama perkusio aukeratu dut. E, Egonko da horren atzean alako diskurso bat, hori ba, mutigin kontua da edo, ez dira inbesten eska ikusten edo... Aida, pixkanaka aldatzen. Baina guendik ere... Entzunberri zateidugu. Bai, aies, e, nabil baitare erromerita alde baten, eta laurak neskagea, eta jendia harritzen da, ari ba, baina, jo, lau neskago, estenatokian, eta bar, eta jo, e, lau mutilik uste baitu zuetzea harritzen, eta zergaitik neskak ikusita. Baina bueno, aida, aida aldatzen, eh? Gehazta gehiago geha. Zuk perkusioa ukeratu zenuen, e, zer du berezia, zerk, harrapatu zen joan? E... Ez da git. Misterio jo bat da, ez dakit. Akaso da, leheno urko kesatezun zugarra mordiko sorgini kutu hori eta txalaparta eta pandero eta historioiek, ez dakit. Misteri bat. Gaurko arratzeko konzertua preste da, ez da. Egoen digera bakitzeko, Nolan antolatzen da, nola prestatzen da. Eh... Gaurko kontzertua eksperimentoan eh, da. Experimentatu un <risa> bai, e, joko de bateria osoa eta gitarra aku, akustikoa eta ahotsa. Eta prestatu ba, berez, bueno, berez gu gabiltzak banda formatuan, e, bajista eta gitaristekin, baina ja, gaurkoa. <risa> bai, bikote ez da berdin. <risa> Lau izan edo bi, ba ia. Kara. Kantu jakin badak badakizkigu, baina Gero, momentu hartan ze gertatuko dan. Claro. <laughs> Ez, hori zuzenero mundu bat da. Bai. Inguratzen denak esperientzia politabiziko du hori bai. A noski. Hortako asmoa hori da, beintzat denogoziatzia. Arratsaldeko 7etan. Bai. Lizarrostiko gainan hizo santzarete, anpuntan. Nafarro eta Gipuzkoa elkartzen diren arrastotxe hortan. Bueno. Naiz horitzen baina seguro baiets. Nere zagi nere bere itanamona ke eh, bueno ni amo nai ir ja barco a san irurtsun o sea ja barresagutze de su mm -hmm, bai, bai. andi andi xando na torako bidea bai. egin dugu ta nere itanamona ke zagutzien eh, san miguel puntan en zagutzien eta bai niorkez era gertzen mapaetan <laughs> <Ja. laughs> Bai, hori gomendatzen du. Ba, besarkada, jaigarko. <laughs> herriari. Herriari. <laughs> <laughs> eh, gaur preste torrizarete. Nik ez da, gero Donostia bueltatu hartzen edo jaiko Hierrin pasako dezuten eguna, eh, gitarra ta, eta bateria eta tres nagusiak gainean hartuta torrizarete. Bai. E, zerbait eskainiko diegu ezte entzulei. Goi xoki bat emango vale. digu, gaueko pastelaren aurreti. Vale. Prestatu gana, prestatu, bueno, pentsatu ditugu ze, baina bueno, igual pentsatu kuegu berri, no... Bueno, mu mu musika pixka jarriko eta lasai pentsatu. Arratxeko zazpietan li zara ustin, eta nagore etxabe. Mundial izango da guan izango ara. Eta datorlarun batean kontatuko dizuegu bizitakoa, baina zuzueguan bazau deu be. Bertatik bertara bizita, ez berdina izaten delako. Abandonatun na Gaurrea, zaroren batean, arratsaldeko zazpietan lizarra ustein. Batia Eta nien Ni herraizabe ton Zenbataldita begiratu duda leio peti o Kantu bueno, kantua dago. gitarra eskuetara, makila ditugu eskuan. Oniriko eki Odeiak atzean gelditu dira, bere forma oniriko eki Runeko, trenbile digar. Bona, bueno, aurkeztuko diguzu eze zentzungo degun, edo... Bale, <risa> cantu, nere kanturik eh, gaztena. Azte bete eskasi. Eh, izen bururik ez daka. <risa> Primizian, orduan. Baina, bueno. bai, bueno, igual... Oantxasmatuko diogu, estela. <laughs> ez ba erraza, hankabat paradizuan. Eta akorde bakarra dauka, kantu osoan. Da, akorde mono tonal. <laughs> Eta ikutu... Uh -huh. Kanta hori txasuan, lagako dugu. Kanta hori Urko paradizua ez da bihan kentzate gina, hankabat bakarrik abitzen da? Existitzen bada. Ba, galdera ona. <laughs> Existitzen bada. Hombre, paraisua no baita bada gure baliabide poetikoa, ez eskalzeta ez se diteko guretzako. Orduan bai gustatzen zaik pentsatzea eh, anka bakar bat. Da cabo la Bota. <laughs> Acorde va a carrer, de Roríe. <laughs> gira Beste wege da bestea hal galea ankabat paradisu estea fervo biotspat bat diverge da Wow. <risa> Urko horri esaten zaio wow. Wow esaten zaio horri. Bai? Bai, eta ez du txakur bat bate egiten. <risa> Au izango da adibide zurrengo diskoko kantetako bat. <risa> Baliteke, eh. Bai. egin nun gura azken kontzertuan. Lehenengo, o sea, egunean bertan. Ni, pentsatzen jo, kanta gutxi ditu astaiz eta agunan bertan gune nintzen ensaio agenu, agune bertan soniendakat kantual, acorde bakar bateki. A ber, a ber, a usartzen za teneita, eh. Tan aure holako tan zepetsatzen, joder. Bai, <laughs> edo gustatzen zaigu ere saltsa hori, eh, bueno, ba ba. Bai, ni <laughs> gustatzen zaite, eh. Azkenian beste arreta bat jarri berdezu, eta giro Polit bat bodai. Ke dir improvisazio, baina jendeak ez du dantzen ban ber. Hortan irehala eta gustatzen zaite tartean baino horrelako. Greo ia semanal. Nik nei e, une hortan nahiko gaizki eik, nun kantago astuz hitzaidan <laughs> eta e, eta musikariak <laughs> E, ez da egit, de, kanta hoentzen da niko aintzi imaginatuetetxean norbait esan, ez beste bat, beste bat, beste bat bueno, gero, bigarren bat edo kantatuko dugu, entzetez hori vale. e, e, eskertzen da nola bizi bizidezue konzertuetan jendeak nola reakzionatzen du e, edo batzuetan asko espero edo eta oso urrutik gelitzen da edo gertuan sentitzen duen normalian e, e, sinisten zuen lortu dugu, gure gandik gertu egotea e, lortu dugu Lortzen ez zuen alako gertutasun bat, alako ba. erlazioa entzulearekin, ikus entzulearekin. Bentsatzen ba. garrantzitsua dela. Bai, lortzen ego. Baina ea, ez, da, ez da gertutasuna izan behar. Batzutan urruntasuna ere da Kriston Gauza Sakona kontzertu batean, eh? Dago momentu bat, kanta bukatzen da eta badaude segundu batzuk publikoa txal... Salotzen ez esdun esea segundo oye que es urruntasun hori horinabetzean oso importante, o sea, hundia Eta gero gero datorre haienek, o komunikazio txaloa, ez? La no duguna, segutzen de una, baño Da piskate eh, son solemnitatearen inguruan, ez? O Zerbait egiten dezunean, baino bukatzen da eta jendeak uh, gelitu da piskatola urrun. Eta ez dakit urrunta zunean oso gertukoa da, o... o benetan iritsi iritzizea beraien bihotzetara ez, baino gelitzen da. Komo... Eta kontzertua bukatzen denean? Kontzertua bukatzen bai. denean? Elkarri zesaten diozue. Baina gore portatu aiz edo hori <laughs> beti, gaizki baina beti. <laughs> bueno, ba, como os, eta, eh? es digeritzeko mm. kontzertu baten bizipena eta nei, nilentzatu hrengo egunean etortzen zaizkit gauzak buruen. Eh? Bai, gausatu momentuan, beste batzuk hrengo egunean. Mm. Bueno, Sei joan sei jaso. Ta horrek ematen pertza. Ala. Bai. Jasotzen da mitartean etortzen dieago batzuk goiereak esagiz era parkatzea, Bai. Bai. geroko zerbezatxua edo patxarana hor azten aztendia ja. Meditazioak. Eta hitza jo, se ondoin dauna, u o se impresión de eta igual Bat gatu da kriston guztua eta bestia disgustoa dizguztua, baina nola, eta zeatik nahi diferente, eta gero publikoan lagunek eukitziareko meni izaten da, <risa> ikuspuntuare jakiteko, eta bueno, hola. nola esgan ikusten, ba, danan artian hiber konzertuen nondi norakoen mapa. Urko ondoan daudenak, zergatidira, de baskesa. The Basques. The Basques. <laughs> <laughs> The <best. laughs> <Ala. laughs> Basques. Eh? Ba, kontatzen du, Ameriketa juntzanean, ba, liuratu zelango folk munduaz, ba, jamendi juntzianak, eta sortu dan bertako nolabaiteko baiteko Euskal-Amerikar nortasun hori, eta orduan, eh? azento ikutuarekin, ba, the best <risa> <risa> artzaitankeran tankeran, <risa> <Ardi> tankeran eh? <risa> irakurtzaleak dira urkoetan agole atxekonan hori jarren izun ez da ez da, ba, itemen bildurraz nago lepoa ba, luzatzen eta ez da, libururik ikusten astuzai eta... liburua <risa> <risa> <risa> nire asko irakurtzea eh, poesia egual ez nahiz zelako oso irakur leona Eh, novelak eta hola, ez dakite, un batetik bestera galtzen dut, oi onabilia kurtzen gauza bat, imaginatzen dut beste posibilidade bat, o, nahi zentratzen novela batean. Eta poesiarekin, bueno, pues nik uste justo poesia horretakoa, hola, ba, justo ez zentratzeko, ez batzutan eh, gauza, ez dakit. Zer datora horretik hurko melodia edo letra? Segun, ez dakate metodo bat, eh, Oso gauza, oso gauza ezberdinak gertatu dia. Horretan, e, batzutan, denetik gerta daiteke, eh? imaginatu ezak zuen guztia, ba, ba, euki ezak zuen letra bat e, aribez, e, letra bat gordeta, eta musika bat gordeta, eta hon batean frogatzen dituzu elkarrekin, euki ezak zuen estribilio bat baka, bakarrik asko gustatzen zaizuna, eta rapikatzen desuna. Eta igual e, estribilorrekin e, basten zairazten, nola bat eratzen kantu bat. Ez dakiteukia esakezu kanta oso bat eletraigabe egin da, ez dakate metodo bat. Eta poesia zatirik bai buruan, beste norbaitena? Inez, buruz ikasi dituzu, poesia busketak edo, horta propio jarregabeak aso ez, eh? Neure ane? kantuak ere buruz. <risa> I, ikasten <risa> nahiko lan. <risa> bai, horian ere, takite lan pendiente ez buruz ikasten ere letra guztiak, baindikan. <risa> ez es keit, que, jatuzu kristonak, komplazaren tankenak. <risa> <risa> bai, <o sea. risa> no, no las hartu. <risa> <Claro. risa> Nagorek asko irakurtzen du? De Tartedik jete, hartzen irakurtzeko Bai, bai, bai. Zalian, nahi txiki-txikitatik. Eta ni aldre beska, Poesia gutxi eta novela asko. Eta ez dakitzer zergaitik erderaz normalian. Oitura kontua edo igual etxian apaletan. Merkauak dira enel liburuak. Erderaz. Demolzillo da. Ba, ez da. <laughs> da. Ba, da etxian ere daude liburu pila bat eta puz, gehenak erderaz. Eta puz, bat bukatu ala beste bat hartzen dut ordun. Baten bat gomendatzeko bai, irakurri dezuna azkenetakoren bat, edo ezain azkenetakoa eta buruan dezun gura, edo aurra izugarri gustatu dezitaten. Buf, esken nola bata bestien atzetikan irakurtza dituten, akordatzeko ere <laughs> zain xamardet, baina, ia ba. E, uda, udantzan, bai, adibes irakurri nun, Toti Martinez de Lezean Mareas, uh -huh. Eta azkenian dira ipuin motzak. Hemen euskalerriko historia pizkatze hartutuz eta egoera ezberdinak gogorera gogorerasiz eta bai gustoa irakurtzen unen eta historia ere ikastealdea baina beste era batea ba ondo. Mareas orduan, Petit bai. Martin dut elezeagina, que bai. yo apuntatuta. Eh Nikomentu nai dez bat. Bai bai, bai botamota urka. Eh, duela uchi merke merke topatu nun eh, su supermerkatu ahondi baten eh, zera, ba bakizu eo, gaur egun gaur ez dakit mudan dagon, edo jartzea leku bat eta hemen liburu akartu eta utzi ta bat hartun liburu zartzar bat beldurra maten du irakurtzean irakurtzen duan bakoitzean gero eskua garbitzen ditu <risa> ea e ebola dauk <risa> zera, bo, marroi marroia <risa> da ensaio bat musikarenaren Inguruan, inguru eta e, orkestaz duzen dari bat e, iratzi zun, ez dakite, laro gehian. O... Eta deitzen da, e, musikan para todos, gazteberaz dago. Leopoldo Stokov, eta oso unki garre iruditu zait, iruditu zaitakala ikuspegi bat e, edo egiten du saio bat. Alde batetik poetikoa eta besta alde batetik zientifikua, baino ez da pasatzen. Osea, poetikoa danean ez da pasatzen, ez da poetiko egia, eta zientifikua danean ere ez da pasatzen. Nahiko argia iruditzen zain. Orain, liburu hori zure etxan dago. Bai. Berriro noiz bait e, kalera itzuli beharko bazenu, edo beste txokoren batean utzi beharko bazenu, beste norbaitek hartzeko, non utziko zenuke. Liburu hori? Baina, ale hori. Ale hori, ale hori. <risa> <Z> zukeren norbaitek <risa> utzi zuelako hartu zen nuen, eta akaso, zukeren utzineko zen zu nuke, beste norbaitek irakurdezan. <coughs> Nen utziko nuken. Zuk hartu zen nuen, baina pixkin bat marroixeago, utziko desu eta. <risa> <risa> Nen utziko nuken, ba, zinema bat egin adibiz. Abulkian. Bers. Zekanta, entzongo dugu? Vinga, beste bat. Berria. Zin. Ez pues dut, harmonika ez dut. Ez dut, tigo, tigo kotxetik. Horda, bueno, narratxaren harmonika ere entzutekauk ere izan da ez? Bale. <laughs> Zazpitan li zarra ustin. Urkomenai eta nagore txabe. Gitarra, perkusioa, harmonika ere bai? Lenanka bat izan dugu paradisoan, eta orain... Orain, justo, bueno, kantu honetan, eh, eh, tx, bueno, ikasi dezakegun, hundikan datorren bezk. Da <risa> Zea hori. Ban nengo la Nevada, nere lehenengo kontaktua euskaldune, bueno, ez hauten ditu nere Amerikan zeuden euskalduna, que beste aurretikane, Kanadan, egondan, bida iberberan, eh? Baina bazan jendia nesso la garria hain gauza arraroa nenetsako posibail egon jendea an bizizana baina hemen jaiota baño nebadan eta konkretuki taberna baten JT Desk dizeneko tabernan topatu nun le misiko al dizen e, euskal herria ezagutzen ez zuen euskalduna eh? eta Eta du da gindula baite asko unkitu nindu, nori. Horrek, ta komposatu nien kantu bat, taberna taberna eta izen, tabernaren izena da J.T. Besk. Eta country banda. Baina harmonika aztu zaitko txean. Beraz, harmonikarekin entzun nahi duena, gauean, iuntzean, arratsan hurri du da jari Bain, zaraz tira. <laughs> Asmatuko degu zeo, zeera. <laughs> versio azkara? Bai. Ez honekin bi versio ditu. Ez da, da guztua gehatzen, eta biltzen da bueltaka. Azkarra, motela, erdita mainakua. <risa> <risa> <risa> <risa> Baina, bueno, bentsiak azkarrean. Nahore txabeta urko menaia. Oh no. Zestu gelditu mitzuen Badardia euskera ditzea Gure txea e txikia Bata bere dintzoa Zabaldu munduai Gitarrako gorraztindu Nuen pontuzarra Enta doiua Tiko nedan da ere Torri. Waka. Zu to jaitiz. Arratsaldeana, Arratsaldeko Arratsiluntzeko 7etan, Lizarraustin. Urkomenaia Bueno, en que bukatu horretik eh, pare bate eh agenda modura eta gero bueltan bueltan, ba, astero astero kantu batekin bukatzea gustatzen zaigu, kantu bat aukeratzen dugu saioari bukera emateko. Eh, gaurrekin bestela ta Nagoretxabe ta Urkomenaiarekin emango diogu edo esango diogu agur saioari, beraz aukeratu kantu bat. Geroko. 5 bat minutu dituzu, ¿vale? Gurea? Bai. Vale. Hola bukatuko dugu hor saioa. Bueno, itzo du bat, gaurkoa eh? zaroaren batean arratsaldeko zazpitan lizarratiko aterpetxean, e, urkomenenaia eta nagore etxabe. Entzun dazu pixka bat eta hortik asko izango du gaur arratsaldekoak. Eta kontatu nahi dizuet hemen gomendatzen ditugunak mundialak izaten direla. Aurreko astean, andoni, salamera horiek inaritu ginen izketan, e, zumarrako eta aurretsuko musika bandak... Andoni Salamero batera umei kontatu behartzien ipuñez, Peru eta Ochoa, zeta, eta astelenean bertan gustora-gustora Andoni berak esan eh, zidean idati, ez dakiten zutekaukera izan zenuen atzo, eh, hemen daukazu bideoa, eta aste osoan zehar goxo-goxo gordet bideoak gaur bat zuei jartzekote ikusteko zein eder egin zuten lan. No. ten Tu <totipatik> esan zuen fortimo jaunak. I ohiz ez nuen Tuba batoinrek jotzen ikusi. utzi gainerako du nuen zuten. <totipatik> eztiak hotzen utziko diruzu. Eta esan zuen silo foiak. Eta nik zilestak. Ba hori xe. aurreko igandean, eguerdik ordu batetan zela jarizdin, umek, aztexo eta elduek entzun zutena eta gozatu zutena. Mora bueno, eta benito lertxundiren maillik kantua zergatik jarri dudan. Sorgin giro hau zergatik sortu dudan. sorgin bihar zegaman, azar bian bihan antuetza parketxean. Ipuin kontak Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrak. Kontalaria mari munduko izango da, maitanea izburua ata undarra, gentil baratza kidea. Aurreiz duzen saioa, amaiketan asi eta orduete ingurukoa. Anduetza parketxean, zegaman. Oh, oh. Eta saiobera azaruaren hogeita marrean Josemiel Balandiaren museoan, ata bihar ordea zegaman. Goizeko amaiketan. Maitanea izpuru ata undarra marimunduko ipuin kontatzen. Sarrera bi euro eta bi eurore hoien parte ipuin kontaketa eta museoa bisitatzeko aukera. she sure. Bueno, baitz esango duta hildakok pizteko moduko saio izan dela gaurkoa. Bai eta oraindik honena falta Baina kitxo guk aurretik esango du bere bukatu baina horretik esango du eta kitxo e, gaurkoa erdi bukatu dela, dator hastean gehi hau izango delamentxeitekan eta hasteaz zorienttsuuz zorienttsu pasatzeko eta muixu potolo bana dana, eta, eta, eta eixeza, eta eta hau e, da nahi eta etiz ez eta kitxo. Eta hahauitaka dela. Ez dakiite esan ururko agur eta arratslder arte edo nagore egon entzuleak. Azio planik planika ez pasue, torri parketxa. Ba <risa> plani walima <risa> zer utzi ta torri parketxa. <risa> <risa> <risa> Plana egiteko ere, e, pasio bat nenditik, eta gero parketxean. <risa> datorren astelentik gaur egualdi txarra atorrela, eta proetxatu gaur egualdi, eta lizarra ustein gure hortan bueltatxear bateman eman, da zazpietan, <risa> antxe. E, urko menaiatana gure txabe izango ditugula, guantxe izango gara, eta gaur agurre esateko ere, hauetxek izango ditu gure artean, bikote mila-mila esker plazerra izan da, earko kaso <risa> du. Entzule datorren astelartea jo. Urko menaia eta nagore txabe, oso sorik zuen Bueno, kantu haue zakiten, zuten nahi aur guztien da. Basati, basati izan zaitezte. Aur basatiak. <laughs> Zahora, beldurrik gabe, zatoz ni gana, begia kitxita, indarrez, gupida gabe, ez dutu bezela. Au, passati andare. Biscerte fannie, altura grave, dolce se. Au, passati andare. Bella rivverte tanta vilsa, istige Atzea, zela hierrea Miraganar que us señá Maggoa has que aurrera zi borrooka egine el gara on.